بسم الله <تصفيق> تلك يا الكتاب المبين نتلو عليك من نبي موسى وفرعون بالحق يا قوم يؤمنون صورت القصص مکی صورت تی نزول کی او کم نمبر دی پس ده صورت نا حلنا او په ترتیب ده صورتونو کی اتویشتم نبس ده نمالنا مک کی صورت کی دوه مسئله بیان کلی شالم الغيب اللہ دے بن سوکھنا او سلامتی اللہ اور کی نو سوی دا مسلی ورساوا لک سنگ جي موسی عليه السلام رسولي ودرا شان جي کمنو دا مسلی ورساو مخ کی صورت کی الحمدللہ ندل تا وجه ذکر کیج حلاک الاعدا دشمنان دل الله تبافی نداوی دا ده الله حمد نوايا صورت تشجیه فی تبلیغ سرعه تصلینا نرشا مصلا ورصو <تصفح> و بہا درائی باندی مسلہ و رسوا او تسلیسات کامیابی بستاوی سورت دوئی سیده اول عیسی تر پانزوستم نمبر آیات پوریدہ و دیکی واقع دا موسیٰ علیہ السلام تزکیه لپاره او د تصلیه لپاره په دې مې سترګې زوړنی او سلور مسلې ذکر کې توحید رسالت صداقت کتاب ایمان به آخرت چې دا مسلې راڅول غواړي آخر کې واقعې د قارون له تخویې په دنیاوي لپاره او د تزکیه من دنیا لپاره و دنیا منازیگا دست بغرق شی لکه قارون چی غرق شد او آخیر در صورت تردی در اول سرا کم امور او کم خبری چه پاول کیوی ناغا و پااخیر کیوی امتیازاتو کی نورید و انمون ناراللزین استو زائکو کمزوری خلق الله له کوګړوي د دې لپاره 6 د دې چته نو او پدې باندې چکم دې نو تو پسا کار کړي او هغه الله ربو عزت دې کمل د دنیا کې مان کړي او دې واقع د دا دی آیاتون دی کتاب صفا بیان اون کی بیان اون تا تا ناشنا خورد موسیٰ و دی فران نفارد حق کارک کولو آغی کام لرا چه غی ایمان لری یقیناً فران یا لوی بدماش رو مزمکا کی علا سوپر پاورو علا نقبل خیال بانی سو سوپر پاور لوی شیعو دو وقت سیاست سو فجالا لعاشیان گر زوړی چې کمزور سیدون کې دې اس مکیه ډلې او پټه ائے دزمل دملک مصریا نه او پټای کړو د دې لپاره چې لړاو اور حکومت کړو دیو خپل کې ویجایي فرانی سیاست خلاصو ده حذب تاسود خلق ډلې ډلې کا ګوندونه کا حزبونه کا بیا په بادشاہي او حرب تاسود نبی اي وجان کا یو بر سره او حکومت په دپاس اسو کوا کوا دی جمہوریت او د فرانیت یوم اقصد دیں کی پارٹی ایزم دی دل اگر دوڑای آنو چھ کم دنو بیا و مخیل رازی چھ ڈال دی ری جس ترشی نو مخیل و رازی آنو چھ ڈال سو اختلافات ڈیر شو و جالا آلا آسی آن د سواط والی و چې کومنونو یو خاردار درا نږدې ګنو بلبی په وو زغم دا په کارو اداره دې کومنونو را نیخ نیشی داتې وسنی پرونیان نغیم دا, دا کړې مولان یو بر سر مشتو ګریبان کړیږي هغه پیغامانات تماشه کی سیاستيان یو بر سر مشتو ګریبان کړیږي او تماشه کی وجالا لاشیا ایابې دې قسمه قسم خدمتونه کامزوري به غانلا اوړدل د دینه الهلالو مزامن دي چې کوم خلوور اوبې ته هلال <سؤال> کل <سؤال> جليان میکړه ګونتنامو به د به ووتل <سؤال> خپل حضور به جناقایدي یقین دې او فسادی فساد یانو دا الله اراده کوم چې اسانو په پاک سانو باندې چې کمزوري ګړنه شي په ملکې د انقلاب یو چه اللہ رب رضتی یو ظالم کوم روچت کی ناغذن خلق و کمزور و سرزد مو کی ناغذن مزلومان وی با امیشا جوڑی تبول کرو امیشا با جوڑی تبول کرو بس ای که اللہ غیرت روچت کیو بس نگو نگو نگو روٹا بول غیرت بکر شي شی آغی چکمین انخلاب برپا کی نوست خوزی پو فلا کمزور رو گن لشیو پزما کی او گرزوام دیل رباد شان ونا جلوم او برزم دیل رب آده بودنیا دا جزان غریبانان دا دسمه که بادشاین کون او زیار کون دیل رب ملکی او چهو خیم و او همان اول اخکر و زدو تا دا دیدان تا دی غریبانان او آغا چه چې چه حکومت بلار شي د براعت و استحلالو ای پلنڈو لنڈووی چه کمزوری و بادشاین شی سپر پاور و ختم شی وسم انشاءاللہ دا سیدم وا انا اذن موسی وای میکړی وا غړکه مې چولې مور دې موسی لرا دا چانه رځوي دا جته اور کوځلاره چې ګروي لري په دبانډي در ګرځو او نړۍ یطا او یریګه ما فلاتازنیو غظمکرو ان را دویل دا یو خبره یاده کا دا په اخر د صورت کې موید یقینا را په کوم کې دره راته راځي له منل برسلین او پردہ اون کیو درانہ ده پیران داد باران دا زما قبارہ امر ثانی لازم دام پاخیر دے صورت کرا دی فالت قطوان فرعون راوچت گدا لرا فرانیانو چشیدے دیدہ بارا دشمن اوہم یقینا فرعون و اماں او اخر دروازہ دین گنہگار اوہی خذل فرعون سڑوالہ دشتری زما اوستا زما اوستا گستری دی دی دا گی او فرعون تورا فرعون تو دستیاب و زما دے لَا تَبْتُلُونَ دَغَشَانْتِشْوَا شو ام دا اغیر شودو فرانو اغیرات امیو کش نی که دیشی چفائده راکی مونتا یا چې کم دنو نتاقیدو علا دا جوڑ کمونده لرا بچه او دینو پویدر شده سود دین واز با فواد امی موسی او شو سرد مورد موسی علی السلام فارغا خالی دار سنا الاغد موسی نا باست سردکی با ترسو موسی بس لګې وو چې لړوس سينوړو تا او کیشته دا وو چې څنګه راځې دلې یو په څه دلې چې ولډه شې بیا ګو چې غر شې بیا چې چل شې کوبو ته تیلیو دا به چل کیږيو دا به دا کوششونو دا زمرا خداو دومرا صبر زنه نه زاته دومرا صبر دا خو چا ورکړو صبر ګینه نو چاته ویله و چې ما خپل بچی سینت سکو لړک نو بیا هو شي خبر یو ذلیلیک شنو بیا غولیکی بیا وکسنې انکار د تددی بیا کری بها چې دې کار کړو دې نار را کما مزبوکیانه راو ستړي بځلبانې دې لپاره چې شیتاده من کو نا دې یوکین کو نا او دې خورده ده چې زړه دې پسې 4 قرور ډیرمای نهي فوسرت جنو جنوبین نو قتل و دې ده تا آج جنوبین ډاډه نه بددار زمزانی سبو شلګه زړو فوملا 20 او زین فوید ال حرمنا علی المرازی او بن کلی میو په د باندې تعینه موسی علی السلام باندې بچیو ګنه قبل مکه ده نه چا لوم چې کوی د فرعون د خاندان خودو به کمی سینې تاچو موسی علی السلام بس خپل خپل باندې کړو بالکل نوکرو ما زکه خیرات ته بغیر د خپل مور د خپل چتی لو کوته نه چا ویلی دا زه غیرتی خوب مجموعه لکی فقالت لدن لكم و تاوی اوی اوی اوی خبركم تاصر را على الی بیتل پی اوکوروال و بانی ش یک فلون او لکوم چی تاصل لبیساتی وی اغوتون دانوی چی ده یقی دیو در یک فلون او لکوم چی تاصل لبیساتی ساتی او دی بزن را خیر خواهی نموسیٰ علی سلام مور په او او آخر اوی بچه دیال تا خوش که تر غور فیران راو لیگو قاسد کنه با پر غور کار ماش او خلکو چې دا څو ډېر ښه ښه درا چې کوم ماشوم تی تواجی بس هغه د دی تیسه سکی علي او موسی عليه السلام هم ور نه کا او مشهور او بنی باندې وا چې چا ماشوم ته نانی دومبه چې دا راو سم بیا به ته سګ او ستنا په دې مشهور او موسی عليه السلام ور وته وي ادا وشاندی خمه دا وشاندی او خودو دا مشهور ده نو فرونی ورشي ور کوسي شغله لای به ز به پړ دی نه مزرکور کو د د کور نه د نظم فرون ته وایي که په خپله د ته را است راول لنیزه زما دا سر ې د نظ خپله مورې ده که دا او سنا خې پهتونو به بکټ ل را پاس خدممو شو په منړه به را راانهغ ته وي زما سره دوه ټنی دی زه پردي کروو د ت ورکورو لو زمشوم را دل ځ کې رالي فرعون... فرون پیرون تهوا چې په خپله به رای پروه مزالت علاوه غلط دره روان دي اته نور کومه پیسې و راکای ما هانه به دومره پیسې سکے راکای د دې ماشوم دې زو خدمت کوم ول می دي از دې ما دل لو پاوور کومه ز مکی دې ز داو شان نشم زو مبالا کارو مې ماته پیسې و درکو خیر دې پیسې و درکو ها خپل پای خرته ولې فزویلا قانون دار چ دې ک خپل بچي او د هغه په یی نو پیسې غسل حرام دا ویله پیټر اصل عرامي دا څنګه چې کومه پیښې دي دا او پیروورو کافر دي مال موجو خور دي حاجی چې په کم طریقې ته وال غړ په طانوې دندو دغه ډول ور هوړي دا هودارو مسالوا چې په کومه طریقې دراغستلی فاراډم ناو الالم می واپس کوم دلاره چې کوم نه نو اپری مورتا کوړته راو تاسو کو مورته زکو راو تاسو کو کای ته قررا ایموا چې دبار چې سړی سترګې دي ولا فاضن خو پنشي او چې په وسیته کې نه له ځاله بالکل کاراو زیات دخل کو نه پويږي نه د جمهوريانې فاراک نه ترونډالانو موسی ځوان شو دا وانا نه زور دا څنګه الله څنګه لري وا د موسی نه مظلوم راست ته ګوره د په مظلوم خو پکېږي معلومه شو چې دا ترې راي عمل لري دا دم دا ملای اعلان د فیزه غشتو قابلیت نشاتبله جواب نه دا چې ګندنو د مظلومیت د دا هغه پکې مرسته دا پکې زموږه مرسته دا, دا پکې او دا راي عامه او دا عام د خلقو د مصلحت سوچو سره شتري نو دې ته کم دنو نه غوښت قابلیت لري خلقو ته هر کله چورته ځانیدا او برابر شوم ور به کوم لوخیا دیو پویا دا کرنګ ونده ور کوم نیکانو ته دنه شخاری دی ته الله د غفلت زمن اعلی ها دا لدی کی دکانونه بندو ټکان دا غرمو دل په دې کې وی مونډ په دې کې د واکسان غسړی شیاو بن سره ځان کو یو ورته دا اورلم کرا بار دې پیټه ځاوله خپل ته سر په برا کې و دې روپې بني سره دې زه سر په دې لابرو چا ده زمون کان درکې پته نیوړو پلاستیك ورنه چاې ورته په ټوله ورته په کاغذ اړه که سره څو کې هو تشالهله <تساعت> که دغه د چل چل او خپل په ورونیا دغه کله ولاته او بادشاہي ورته وزاږي نوړي تاسو پکله پدایو شي کو تاسو نه وګورئ نه چې تل کوي موسی عليه السلام مکه او بسکا لنډه خلاصې شروعو مکه او چې دلا سره سو کوی نه هغه خلاصو پدې لاټه زور سوکو شروعو کو موسی عليه چې مکه او مکه چې دروغ کیداته خبره وکړه کو ووته نه ظلم السلام موسی السلام کو چې کمندو ادب له سوکو ورکو ادب له کو سوکو ورکو جوړه با تیس تلیم نو فواجه دفیا اجوانی اختتلان هادا من شیاتی دا یودی قبیلی دادنا فهادا من عدوی او دادول <سؤال> در دشمن آرونان دشمن <stitu> در سو گلقی دشمن وجلو لباد کارده خواله کاری کارده فستر آسواللزی فریادو کد دا عدوی حوزک قرآنوی چلک د دیگ دا مسالسنام گناه نشته هادا من عدوی فستر آسواللزی فریادو کدو تارکد شغو دو ت په مقابل له هغه چې غوډ د دشمن فوګه د موسی شکو له ورکو موسی عليه السلام وخزا له فیصله وکړه قالا موسی عليه السلام ها دا من عمل شیطان دا څنګه دې دواړو د شیطان دا غوډ کار سو شیطانی کار شیطان دا دا څنګه دې دواړو کار یا موسی السلام دا وی چې تر بادشاہی خاندان کی بادشاہی کالو نے کی طول سیاسی کالو نے کی سکے دم کر دے دم دا شیطان دا سلو شو چلا کہ داڑے منصور داد دی کے شیطان سا سارو وہ دردی جنگ نو دا بیہ دیزے تو خبر را رسیدل دی کے شیطانیا سارو چه زمانہ امن سکی خراب کی چه زمانہ امن خراب کی لیکن دا, دا شیطان چہ دا دشمن دے کوبرا کون کے ساتھ نووی ورب میں ظلم تو نفس ما کم خپل زان خپل مش... مشکل میدان ته خپل سکه جوړ کو اوس په باندې کېدلې نشمه فخر فرلين پردہ را باندې واچو الله پردہ واچو لا الله پردہ را باندې واچو اه الله دې بخون کې مهربان نو دوی وره ومه ایمان تعالی تدې وژن چې ما رسانو کو زوب بیا فلانا کو بلکل زهو بالکرم دونکو مجرمانو د مظلوم راستو کوم مجرم راستو نو کوم خدای راځه کړی زه بیا د فرامجه کوم د شام راستو کوم مظلوم راست کوم بسکیګم په دینه فازوا فی المدینه نشریته کومرو وفاسوا فی المدینه نصارک خاریه کی یی رضن کی انتظار کو چې کم تر نو اخبار کی ورایي کی بی بی سی کی به وای خبرې کی ورایي کاج کی ورایي کومشر کی ورایي چې پرون جنگ شوه د 6.5 نیټه ورشوهلې د ټکانونو ورته وګ دیو زه تا خپل دې چې څه لیکي ست خبره دا چې سہالاتی یا ترقض ظلم راغورځي ترز نه تللی کفایت وکړي کی دی. پایز الله ریسن سره و بلانس انا صافه کې څنګه نار کړ چې ما ده د غفره د پورو بیا چې غواشي هغه له لیوته سره و بلان شو دی موسی سلام ورته لیکل ته خپل پور خالي کلام یې انګه لغوی مو وینې یا کین ان ته خامخات کمینو هغه ګبره خارات غړر غلطی کوي سیاسي کوي نو چې را ده او پلان سلام خبره ده ته او ګوزاره یې بل لسه کې خبره دل قره له ګزارو خد دې خو یې رد دې چې لکه د باور کو په ما کوم خو دې کومه راکی هغه ته خای راځي جمل ماته دې پیرا خړا فلمان راځا چې راځو کلا چې هم لو گزارو کې باک چاو دشمن دې دوړو نو کدا ګناو نو موسی اسلام بیا ورته کو تو انسوی کنه کدا ګناو نو موسی اسلام دی خو خو ویل چې فلند ګناو زهیر للمجرمین زه بیا المجرمانو مدد نو کو پرند پرند هغه په ل رزیه ماته دې کدا ګناو نو کړه نو سم کړه بلې وادولو مټار کټک ته ووي وادو اللهما قال موسا موسى موسا تريد ان تتونې تیراده کیا چې ما عملړ کې کم ختل ته لکه چې ملکړ چې کم راغی او بنده پرون خبر پاسکن ه تې کي ته خبرهفضوخلی نهته شوه ابل زردن ما خلاص کوي دکړي ان تريددو الان ته کوونه د بارن دلارړ تیرا د نهکي مګر چې شهزادې کومک په ځماکه پما فريدو استايران د نن دان د من مسلمين چې شهې له جوړې راوستونکو نه خلق روغو کې ما ته وې خبره کومه ته غړې څوک باسر وسړې ډب ډېرې ګان بازار د جن په سر مدینه الله تعالی باندې ملګری پیدا کړي د اسلامي کې خبره شو او دا سلو شو او دا سم شوې ده خا فرون وي منکرل شی دا خبرې دي خا فورا کرو لهو خبرو امر جاری شو فرقاطا طا haft kazali کشروغمتی سو تت��ح و راؤو موسا الاسلام دوquin یا موسا این الملائب اعتبرون میبکل یا ماрафتو کا فقر وجود مناس شای tall خس برخلاص س美味 خال ای آموسا نواجع رسوله من ع matinے <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> مامون مامون رشید چد اذا عبدالله عنی تواہران خفاؤ ای اذا قتل منسولین او اڈا جودع ب��면 جواہرین او ابbar لکه المنصوبہ ورجولکڑا ال تک یو سړی روغته کیراوته او دا چې په دیوال باندې ودری د څه دا عبد الله یا موسی اسکو طاهر او وسی خبره کینه خبره ورسکی خوريږي او دی غړې سړې او دلته ن आवाज لرو واستې دغه څنګه سره وجدکو چې څه چې لوي یا موسی او چې تاسو یې غوﻻمان ملګری وو ته اشاره کردنه تاسو ویدا څوي نه کوم یو طرف تکي هغه ته ولي دې مطلب دا چې ان الملائکه تعملون بك ليقتلوك ليخروش ان الملائکه تعملون بك ليقتلوك ليخروش ان لك من الصندام من الناس زين طالب الخير خوانان بوده يري دنګه انتظار کو په ورغه مي کلاس مګر ظالمانو نه فارګل چر مخکو په طرف دم ځان باندې نو وی کی دې چې رغب دم او خی ماته لا را برابره بچو مګي فارګل چر ورګټ شو کو بو دم ځان باندې نو وی وی مونږه اله په دی باندې وړل خلکو نه چوبیس کاولې او وی مونږلې د دې نه خوا د تزودان چاغي پت پس خپل خپلی منی کولې خپلی ګډې چې زمون ګډې دا کا پیرانو ګړو سره او شي پای دې ګډه اصطلاح نه او دا کوي او تاسو چې کومو مراله انګریزيان سره ولې غلا قال ما فدکما نو یما خیال تاسو او ستو مقصد تاسو قالتان اریتو الانیستی مونګه تاسو کار دې جوړو اری جوړ جن کوته مونګه وبنسکو تر دې پوری چې واپس هیڅ باندې چې دې لړشي مونګه پړداو کومو کو دی دا وشي نسوال لري چې څنګه پړدګو نه وې کور راوې سره غراځېمانو سله رازی بیا یو ابونا شیخ کبیر زمون باور بډاډېر هغه کار نشکولګنن فتقالهما تندازې کوم نو فتقالهما هو skole موسی عليه السلام د دروازه وو او ثم تولا بیا واړ سوریتا د ډیر روزو کې دې وی ورغمه ان کننج چم ا رته دا جته را کمال را صدقه نرمه محتاج ما نو جناکللې وستلې بلارت کو ایو تو کی ساو قر یو ورشه دره لک راولی فدا تو دا هما وراله تهو دي ځارونه تمشي الستيا چروانو دا انا پاس سوراوات دا چې خو حایرا ودا و دوه یانا جنه تک پیلندل شي قالت مغيو تو ان ابي يدوك ليجيك اجر ما سقت لنا زمن باباري غوري يجيك دا چې بدل غره درکي نماز ډوره آغا چتام بار ورس کولې موسی علي سلام او تیم کو نه کو جوړ نه اخلو مخ پر نه کنه بربادو هغه ولز کو گدد ته من خچ قانونم د بیا سیده خو ز کو مل په دغه باندې اجر ناله پیر آزاد په علامه امام هر کله چراره دته دوه تر دچ بوډا بابا تو کو سلطا شیخ کوله بابا او پیغمبر دې شوي بر اسلام قص علیه القص هغه دا شو غن لگے خپل پلار د څلو حاله وته ټول سکو قس سال القذا و صلی الله علیه و آله متاثر شید چې نه ټوله ورته سکی وای موسی علیه السلام یې دا هو مننه ټوله ورته سکه هغه د مریغا مریغا دلته د فرعون قانون نه چلیږي ها فرعون ویل و نه ربکم او لیک اپ علی د مجن کې قانون نه چلیږي نه ربکم لالا څه مطلب وو ټوله دنیا قانون څه نه جاوتو من القوم الظالمین لا شود ظالمانو اگه یوی و تاوی و بابا جانا پا مزدوره اونی و زده رو اخنوائی چه مزدور نیو مزدور نیو کلو اماندار نیشتی کلو اصم نیشتی ده پا مزدوره اونی و یا قیان غورا منستاجر تا چه تیو مزدوره نیوی مزدود تا اماندار مزبوط اون ده باوکای پا اماندار ده زو سرپلار را غلی مات دار سپتا بابا و ته دا مزدوره پی کر که زده و این یوریدو انکه حق ادب نه تیار یا کینه زوات کمنو را ده انو انکه دا نه تړاو او با سره مو پیژن دو حسین ستو او پیژن دو او وی وی چه دې زوان نه زوانی جنا کایي او کوړت زيرازي کوړت زيرازي ته دا خو به کومنه ګرانی خو به سره زوئ ککنات زومسي زوئ با زوئ ګراشه لور ولور خبره وکړل شي این یوریدو انکه حق ادب نه یا کینم زیراد کوما چې بني قادر کوم تعالی را یو د ذوالجنا کوونه چداله حالاته ورنیه سمانی حجج خدابو کې شرط چې اتکاله ولست تیرائی دا چې مزدوری وکړ ما را تکاله کله دې ګورک الله خو ستاره طرف وي خو چې څومره په ګوړه چاې په ما وروډونه شو کالې او زینو ارادن کوبا چې څنګه راولم په دوانه اروهیوم ته یتود لس د تعداد مثلی چې کمینو وزابه کې شي بسوی په وحی باندې چې شویو علی سلام پیغمبر دې ساتل دې ان شاء الله مين صالحين سردا چوبومي مالرا دا الله کوشش دې قانونا د زموږ کما نیټه چې زه پوره کوم به زیاتې ني والله کل وکيل او الا شكمنو باغوان شوا من حکم غوویل نو تاسو دې قضا مسرجل هر کله چې پوره کوم رسول سلام نیټه اولس کال پوره کړې دي وصار بیا ني کل خپل بال ریموند دکو دکو تور خوکه اناورن ور حالا وی خپلبال ورتی سار شي کینوال دله ور کده شرال تا سره ده نه خبر یا اس کرواټه چګمنه ور نه کده شتا ځان ګرن کی فار کر شراه دتان आवाज و تو کرشم انشاء الله ایراد تر رب کندی برکتینا فالمیدان برکت کی دونه نا پایان موسی انین الله زیمه چګمنه الله رب مخلوقات وګور دوړ وګورای دی وارګل چې ویل دي د لارمو تا ته زو خپل د هغه چودان رایمار واړې په شابه شاه کوونکی او رحمکه نشیا مو سره موکه شه بیا ریګه یقین نته د باشونو تام ډولونه دا نکلاځ د پرتراخ کې راووز د پرتراووز پن بیز به بیز بیمارانه او جو قزان ته کوم جناحه کا څنګه له لاس دې مین راغه دی یاري پټه کې واز مو ملے کله الله تاسو په دې ذرو باردا څخه ده او روگ در بانگراجی دا خیلات پر ازلو بانے جا سکا کی دا شاکر شیخ رحمه اللہ بے یا قویی واسا روایا نبیہ پر ازلو مضبوط سی نخپی وزی رپی نه دا لا پر چې رپی کچھ ازلو سنی مضبوط نی فزان وزم ملے کا او جو قضان کا جناح کا لاز دے مینا صاحبی دیارے پٹھائیم کہ فزان کبرانا ردات کمنو دوه دلونه رافه درافتانا فراو دا سردارانو ته انمکان کوم په پاسټین داو نه فرمانا مصالح اسلامي او رببي مردي یو نصوځله وجل نه ګردا فاقا یقتلون نو یریګم چمړه بړ بړ و میکي او ورو دا زمان ډیر سفاري زمانه بیان کی په چوبکه نو له ګذتا فارسلماي يرطان نو له ګذلار زمانه سره يرطان مددګار تصديق وکي زمما اوزیګم شليب مال او په سنه شو دعاګو داګا بي حق الله او ته زړه چ مضبوطه وکم تا صبر ور دي او وګورم تا سوداړلاره سلطانم فلا باودل فل اسرنا اليكما ندي بچ کمر نه ملایږي پر فلا اسرنا اليكما نبرار چې تا سوداړتا يا يا جنا قدلل نسم با نه تاسو استاد داویداري زوراور اور ګلاره دراري تو محمد علي سلام راوي دي تو محمد علي سلام معجز زم صفات هوا هدوی نه دا ما ګرځادو کی زان نه جوړشه نه او ما سم نه بیا دا او نه دیوري دریمګه دلارا باغا پلارام شران بخوانو کی نویم او خاله موسی موسی السلام رب دی رب زع ما چره کوی کی پاو صاحبانی تراول دی دا غړ طرفنا او سو شیباګل را اخیری انجام دلګینه می کامیابی کی ظالمان وقاهرعون و فرعون اے سردارانو نه دي معلوم ما تا تاسو لپاره الہی زمانه حاکم مطلق زمانه بغیر نشته الها د مطلق دي فوق لیا او نه بلکمه روانه په خاور اور او فجل سلام سره کومه روانه کیږي چې خبر واخلم د خدای موسی واني دایو کیزومتو کی او بشاله کی چګوري چې دال کیو کنه او ګلاري د موسی السلام نه سپېړنم سکیلو یاري دو او عام سام هم یاري دو ځلچ ای جوړووي دباره دی به تمااش کوم او بل دا چې دستونه په ف راتللنو د خختک مستک مچانو مسوم وې لا ظونونهملل کازمین نهه ی ن د ګمان کوم په زبانې د رژنو نه وسطکګه غوجنودو تبرو که ځان غټو ګه د لهخر و په مل کې ډیرر ځانې دبر و ګه لکهوسنو پهپولهخته روبانېغاور دي ب خیر لهک نام مناسب په ژوننو اوغ ګمانو کو نو میلی نه لاار جووننو چه ده چه کنگن من ترفتبو اپس نکرشی فاختنا و جنودو دومینی بدلنا او خرز لنا فنپسنا هم فلیم غزار مکتل رب دریاب کی دیل رب دریاب کی دستمی غزار کل کسن جی مردار سپیس اپسکی ارتاوی نو گورا چسترانگش انجام ده دالیمانو او کلمی دیل را چه کمدن و احمدن اغلی دران جدول نار چرابلی چادن او رتا او پر از قیامت دیو مددو ن واظبان او ملګرو دې درا فیاض او ملګرو په دې کې څه دې دنیا کې او پر د قیامت دې ویل بدره موکړې شو نا ورکړم موسی علی السلام سره کتاب په دې نه چې هلا کړم او خپل بخوانی هدايت او خیارت خبره خلقلا او هدايت او مهرباني کې دې دې نسيتو اخلي وما كنت بجان ویتور بجان بالغربي طالب الغيب ني معلومه شو چې د نبی السلام نو او نوې تو په طرف د مغرب باندې 파و کې چوارمغه مصالح سلام ته فیصله حواله کوم موسی السلام تکار د نبوت او نوې تو د حاضر و حاضرونه ولکنا سناقرونه هم پیدا کړو چې کوم نه په ویړای نوږ د شوبدی باندې مودا ااو نوې تو ساوین اوسیدم کې مځنوالو کې ته دوالې آیات نه شلواله بدی باندې چې کوم نه آیات نه دلایل زمنګا ایتون زمانگا خوب منگرالی کم کی آنوی تا پر طرف دی توربان پاو کچم گوا جکو خورب محروبانی دی ترف در افتانا تدید پارا چوی عردا سی افتان چنن در اغلی تاوی تیر اونکی مخستانا لہ اللہ میتذکرون تدید پارا چزی نصیت قبل کی ولولان تسیب و مصیبات رسید لوی دیتو مصیبت بما قدمت اي دين دوجدارنا شريغلي دلا رسول دي نو ويل وياره وزمنه ولي ديرالي دله پیغمبران دا لولا اوساني دا ياذ لولا يغلا لولا صدق لنا رسولا ولي نرا لي کس من پیغمبر محمد تابع داري پرودنه او شوق مونږ د ایماندارو نام هر کله چراغ دي تهف طرفه زمنه دي ويل لولا وتم اسلام او تم پښان دا وی څورکلشیو ورکلشیو موسی ته عادي انکار نه کین انکار نو کړی دا غنا څورکلشیو موسی علیه ته خو قالو لیدي سهران دو جادو دی دو جادواندی تسواحرات لريوب بالموافقه کې تورات دا ډول جادو دی او د یو بل توافقت کی کی یا سهران ته زواره موسی محمد دړ جادوګر دی چې لريوب بالمراسته کې او ویلې یقینا موږ د هاریونې کیو واته واته غیر اوړي یو کتاب د الله تعالی طرفنا څرګرډیر پسو میډیر بهدات پریږدول نا تاسو به ووڅ جواب سروان شې کتا سورشتنی کینو راولې کنه او که قبول ته نه کړتاره نو پوسا چې خینندیر واندی به خپل خیال کوسي او څو ګلې ګمرا د اره چانان چې تابیداری کړل خپل خیال بغیر او د مینه الله به او د طرف الله آنا یقینا لاي ذات نه کی ظالم walaqallahu sallahu bilqaw aw yaqinan pe dar pe bayan komde to quran khizis din siyat waqli dalil naqli a gazan chor kadme dilata makke de paigwan iman rawun iman dawli aw kalam cholus tal shaitan huayi man iman rawala fidebane yakin anda bilkul aap taraf zamin na taraf haz rab zamin na inna kunar qabl muslimin yaqinan mu mukid او تانا ازرهم ور بکلشدی لهم از دورید دلی مارتین دوازلی اما دواجد آغینا صبرو جسبر کرده و ازرهمونو براسن سدائی او دفقی دی فنی کئی بان دی بدهی و امی ماد آغینا نسطنام چون کلمی دی لارون لگیی او باوکی چواود دی بیو ده غبران و خبران و ایراست دی نو کی اوانی دی مغلای امولدی امولزمغا او تاسول یمولن استاسو سلام تیاری په تاسونی بایکاټ کی لامن تر زائلین نلټو چې کومرمغا طریقل زائلانو تصلی نبی علیہ السلام په اونې کې تشرف په تصرف یا خیر انت هدایت نشکول آوچا د استا خوفي خو الله دې کی آثار او شرادو کی او الله له کومې پیدا من دن کو باندې وقالو وای دې دې دې کومنو بزونی پوبیا موږ خلک د پای باندې نه کټکی تا پای مت hội د نوو کټکی او ټول دښمنان بشو ان تبه روده ماکا موږ تا ویدار یو کو زه دره من ار دینا موږ چې کمنه او شو کو له شو د مرګ او بشل له شو او رب مکلهم اعزام له ور کړی دلره په حرام کې دامن والا چر راتلې د خسر شي دې ته چې کمر می وېدار یو مس کامې لذنہ ځکه کو را بذنہ ځیا د دینه چې ګمنا راي پوېګینہ او څومره ډېر زمیا چې تਵਾقوم نو بیام تਵਾقول شم کنه څومره مناله کړې انکار دیندا کورونا چې مخ شو واغي بځوند پل کې خو مخ شو نو دا او کورونه چې اوسې دې لري کړې شو په دې کې پات نه نه مګر دې لک سات لاروي به ډېر دمکینو نورو کې شو دې پو کو نارم الوارثین هغهږي څنګه را پات مونږه میراث وडून کی او نګر افسالہ قوم کې د کلو تدریش راولې د پمیان څخه د دې کې او مرکزی ځای کې رسول پیغمبر څلورې ریتااتونه می او موږ هغه لا قوم کې د کلو مگر আজি مشرکان ته دنیا د وجه د دل ناراضه راځي د پرشویتا ته رسلینا مداري سامان د جن الله او سیداللہ ترانو او غرو پاسی راخلن کارنالی ناز سو چوازه وکړه د سره وازه قستا د دې ملایو دن کې د فراز مدار به شاندار کڅ فائدې موږ ورکو دې لگا فائدې دې ځو نامولي او بیا موږ پرځته قیامت کې ویل مرلم او زرین حاضر کې شو نا او باورښت کې جنازې هم ير الاخرت چواز وکړه دې الله فایقول وهوتا اين شركاي شوشي صدر دماستاپخلو تاب و دا د ل صداردي اوغا چې تاسوې داوي کولی نوای با کسان حکی ملکلته سابت د شوي دا په دیبانې پ سره د ذا فور بهزمونږه هاړلهنا دا د کسان چې مونږ خط کړی او و نه هم کمغ نه منږ خط کړیو دی لره د دی ووجنا چې منږه خط تبر را لیک منګه وې زار تا تا وې زاری کړل موږ تا تا مدد د دینه تل موږ د دې مدد شو کوله او موږ د نو زې چې زمونږه په ځاګړي وې کاولا په خپل تد کې یې کیاو او غو به نشي چې راو غري پولیسدار راو به بولی موږ بیاوونکی دې راو و ویني عذاب داوند کان یو ته ځون ارمان چې د هدايت دی په سموې په او پاغره جواز وکړي الله دې تنوته وي ما زاجب تمل مرسلين تاسو جواب ورکړو پیغمبران الله دې څه من لړیوه فامیت تلی مو لممبه نه پټ پهشي په دییبانې جوابونه چې سه جواب ورکو به ده فام لا د ساو ددي بهطبپوز نه شي کو د خولو شریکان نام چې اوستهڅو او سورکو اوس را شي که نه را شيدعوتته توې پوس وختې چااج تو طلاوی معې راړه او مو ک نه کدشي د کامیابو نه شي میرامون چې د کاماب مندلکونا. واربکایف لوکما عائشہ پیدائشونه الله کار دے غره کولم دے چھا کار دے تے الله کار دے پسو قران دکی نئی او سوک چکنو ستارہ اور رباب دکی نئی نو واربکایف لوکما عائشہ اور افطار چکنو پیدا کیا چہرا دونکی ویافطار اور ورکول کی دی اختیار باندې ویافطار اور ورکول کی انتخاب کی سو کی وصول سو کو بل سلام په دې دواړو خبرو ما کان له ملخيارا نشته دي مخلوق لراه داس اختیار مي اختيار پر دواړو کارولو کې نه به پیدا کولو کې نه به انتخاب کې پاک ته الله تعالی ما شركون او شت دراغنا چې دې اسدار جوړي نو ته متصرف الله ځواله وي باندې رب ستو ته وي کې پاوان نه چې پټي اسني دې په پاڅکار کوي نو چې متصرف غشو اویلم دا غشو نو نتیجدا چې والله الا اله الا هو اللہ چلے نشدے اللہ بیددنا آگے اللہ دے دنیا کے اپ آخرت کی ولہ الحکموں آگے اللہ دے دفع صلا آگے اللہ تو وہ اب بس پرشید آسو پرت ہو دلیل اپنی اترا جی خبر کم تاسو لڑا خبری خبری تاسو کہو کر دے اللہ رب بلدد پتاسو آنشوا سر مادان ہمیشہ او دائمتر قیامتا انشپئی اوشپئی سوگ ته لا بيد الله نا شراورتاس سره نا تاوزړه ناوري خبر وکي کوګر دي الله متا سبحانه وره ستار مدا هميشه دي کومر تر قيامتا ہمارے لا هم غير الله سوگ ته لا بيد الله نا شراورتاس لشباط تا شورانه کې بده کې ته دومره نوي او مين رحمت دې مه الله نا دارا شکر ذوال ذات اسلشباط اورز يتسكن في ذاته تاسو ارامو کې باې کې ورڅخه د هم فضلې الله تعالی د بتاو فضل الله تعالی او کې دې شتا سکره کوي یو مولد دي او باور چې واځو کې الله دې تا فاکور وی با هر شرکای لذینا شفی صدا زم ما کسان ته سویداوي کولې راو غوا سو د هاري وړل نګوا نوو واه مون راولې راولې کول دلیل نوو حق الله شیخین حق الله دې ته خدای توو دې په دنیاونو او پر پښې د ناراضي د رسول د دغه د دلیل باندې یو شی په دنیا باندې ځګه قارون هوښه نو هر پښه تبا وشه یقینا قارون داوود په موسی عليه السلام مشرکشي او په دې باندې او ورګې می ځانه پر ځانه دومره چې نه وفاتې هوو 86ه خزانه داریا خزانه داري خان خابا درنې دي په اورډل باندې ځاوندر تا کتوا اس کارنه وکوم النسیت و توقف اذ قامتوی لا تفرہ مخوش آلے گا ان اللہ علیہ و عب الفرحین یقین اللہ چکم دنمینہ نکید خوش آلے گا ان کو سرا وقت غیفی ما تاک اللہ او توابا آغا سکی جزر قدید تارا را اللہ ادارا الاخرہ کور رستانے و لا تنسا نسیبک من الدنیا او میر او اس صدر چکم دنز الدنیا او نیکی کواد احسان کوالہ کہ اللہ طرف کیڑی اور ونه ولابغ الفساد فلا املتو امر ولا تبغ الفساد منتو فساد, فساد زماکی مالدار بیا فساد کی یقینا لامینن کی فساد کرو سرا دو تووی. انما تو ہوئی یہ نمازتی تو لا الینندی دا زما صلی اللہ کے ذکر چاس کرنے یقینا درا کرشی دا ما تا پایل سما باندے یپو نار زما یا, یا علائم فپوې چی دا الله باندې پما چې سږي کمنو دې عالم ما کې زہ اوسه کې فوړ بار راغلی تاسو له لوري نه درپی او علمي عالم عین ان الله کې کنا الله په دې وڅې ا قال قال اقرئ من مسجدنا من القرون دي پهونو سکه اوري سخت جن په طاقت کې اور دې پراغو اندو لکه او تاسو به نو کړې شي د مجرمانو په بارد ګناوونه کې تپوس سا اللهته معلوم دي نه نو الله دس معلوم یا تاپوس بهونه کړی شي د مې اوسانو مجرمانونههنزنو به هم د ګناونو د پخواو باره پخوانو توصونه د پخواو باره کې تهبوس یا اوورډیرر چې کمونو ټهپه ک را ووووخره جاله کو راود دی په خپل کابانې فیزی نه دي په خپل ډس لپاس کې ډر طرپه ک را وو کې ډول ډال کې قال <سؤال> الذين وياك سان چې راځي کول دي جن معمول وي ويل نو وينه اساسول کاينه يا ليت لنا وحي ارماني مثلها مسلمه وديا چې موږ لوي چې کم دنو په شاندارې څورګې شي د قارون ته قسم په دېږي قسمت دي کنه نشته زموږ تندې کې کنه تندې د کانال تندې د بلای شي کنه زمون نشته کنه د صندوقې زموږ نشته انه رزح نازیم یقینا دار خام خود ټول قسمت خارون یقسم لپاره بیر قسمت لري هاای هاای نو نورو توي قال الذين ويرضاک طالما شوکه شوړت الهم دنیا چې دنیا دنیا چې دنیا ته وته قسمت یې وایلاکم ثواب الله تباشي هرشي ویلاکم پبلک الله خیر ثواب شي غرق شي ثواب الله بدل الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عمل وکنه دا خصيصه ولا الغا الا الصابرون ناخل الله مگر کلاف فخصمنا بي وبدار الارض عمر مندل رپس مکه تي او کور دغه رپس مکه کی فماکان لو من فیاتن نوواب یاد دلاو پارٹی چ मदत کړو بے الله را بیا دمالو سوکی فماکان منل منتصرین اعماله مقبول هم ده بنده حسن او شو شواره کسان شرما نکړو د درځیدو په ورون پرون ویل وی قسمت دي نن هم سوې ویل بای کارملایو ستور الله لكهتی الله روزي ورکيا پراپتې روزي اړه چلن چي را دیو کې خپل او تنګيې کڼوي لولا من الله علينا کوم باندې الله استانوي کړه موږ په پسمکه کې مال نور کوله سوې احسان وي شکر دې چې مون باندې رحم کړه چې موږ له لا مارو دې موږ به پرېسمه کوي باندې یو کانو لاو لاو کافرونه لکه چې الله دار بشارت راشه تلکه دار الاخره دا کور رستنه دا زمو کورون دل لای که څامل را ور کوم دلای که څامل را شه راوږي د پدما شه پسمه کې ونو د پرساد اخريا جان متقیا کی دل غرض دینه او څا سرو ګنا کډله پورن چا ماری کړه ده با الا ما کار یعملون مگر ا وصلیکول یقینا کث ا غزاد فرضا الک القران الراض دکا الا ان اردوه الیک وجا الوه من ان اردوه الیک اردوه کلا یقینا غزاد چې ان الذی کنا غزاد فرضا الک القران چې لازم اراد دو کلامات خامسا واپس کنکے دستا زیدہ واپس آئے تھا وردتا ہوا ہے غرد وردتا ہوا ہے وردتا ہوا ہے رب زمان چلین پوہ دے آگر چاوانی چرایوڑی ہدایت نا مصام ویلو فی نظم دا خبره آو ومر وفیز والعالم مبین آسوک جیب کمرائی صاحب کی وما کنت ترجو انا جائلوہ من المرسل وما کنت ترجو او نویدی جتاو مید کو ایو کتاب شراب در فکر جتاو لرے کتاب اگر محربانی طرف ترفتر اصطانا فلا تکونن زوہیر لکافرین مکی کا مادن کار در کافرانو او بندنی کتار را دا ہے تنو دا اللہنا <سؤال> فضل دینا چنازر کلیشی تاعتاو راب الرب تذی او مکی قدم اصطر کانونا فلا تتم اللہ او راب الان سرد اللہنا الابل لا الان الا ایلا ایلا ایلا او نشتا هر یو چې دې دا پرانګېږي او الله تعالی الله درځم ځباره نه پرانګېږي مطلب کول چې هر یو امر چې هغه د څنګهونو بنا کیږي د وخت په میږي د انکه ما غراوه چې وشي د الله درځم جزا لپاره هغه پات کیږي الا مگر دا الله درځم تیاد اغیر پر عمل کړي فرادیږي لا هو حکم هغه لا د اختیار فیصله په ویل پرجو الله تعالی سبحانه و